Під вечір розпалили багаття на березі біля катерка. Дивилися, як ріка раз за разом вдихає ніч, зливається з темним повітрям аж до неба, ховає в ньому дерева, береги. «Чому ти весь час мовчиш, Галко?» – спитала Люба. «Я так хочу, Галка їй підійшла від вогнища, зникла уночі, тільки голос чути. Буду спати у катері, а ти біля вогню погріюся. Галка мовчки заскочила на катерок, за хвильку кинула вовняну ковдру. Люба закутилася по вуха, краще не буває. Білий острівець, Чорна ніч, червоне полум'я, три чисті кольори не змішуються, малюють крила, душа летить, співає, що за диво, життя сама серед людей нема спасіння, сама серед природи вічний рай. Як добре, що біля столичного берега гойдався на хвилі. Катирок підхопив її, уніс далеко від галасливого міста дихати зачарованим спокоєм, дихати про запас наперед за той час, який доведеться провести у місті, серед людей. Люба усміхнулася і подумала, що білий березовий острівець – несповідальня. Скоріше, реанімація, куди її закинув відновлюватися Господь Бог. Подалися ближче до вогню. Вогонь – це Люба. Макс ніколи не був таким азартним і вибуховим. Він інший, витончений, інтелігентний, розумний. І в ту ніч Люба насупилася, як тільки у голові про майне, в ту ніч, думки обриваються. Уламки спогадів то виринають, то зникають, як буї на сильній хвилі. Напевне, згадала одне. У ту ніч Макс віз її до гладкої, хтивої потвори та її пихатого чоловіка. Як це так? Що за нісенітниця? Якби Люба тільки уявити могла, що в цих двох сміховинних, жалюгідних осіб міг бути такий світлий, такий розумний і душевний син. Якби вона тільки уявляла. Певно, ніколи не розповіла б Максу, про пригоди в багатому домі, про голки. А якби і так, що би це змінило? А як диво відкрутити події назад, забути про поколоті пальці заради майбутнього, заради Макса, не майструвати з крісла їжака. Зітхнула. Хтось би інший може, може, раз промовчати, другий, а потім все життя з зашитим ротом і серцем. А вона хотіла залишатися собою. Вона ж не знала. Платити доведеться і за це. І вибирати одне з двох – чи зашитий рот, чи зашите серце. І в ту ніч, коли вона вже знала, що Макс везе її до батьків, вона, не здавалася, вирішила, хай що буде, хоч побачить здивовані, ошелешені фізіономії панів. Цікаво, а що б вони сказали раді знайомству Макс про вас так багато розповідав. Чи закам'яніли б? І пані від шоку знову впало б у крісло. усміхнулася. Чого це я така сердита? Подумала. Згадала маму. Мама розповідала, як довго не приймала її сувора свекруха. Як довго Випробовувала Тільки за півроку Вперше назвала Донею А мама все терпіла Бо сказала собі Це мама Мого коханого чоловіка Я мушу любити її «Полюбила?» Здивовано питала Люба маму А перед очима Лагідна бабуся «Полюбила» відповідала мама. А коли тато зірвався з-під віконня, усі плакали, і мама, і Люба з сестречкою, а бабуся – ні. У чорне вбралася, сіла біля труни, безжальна пекла маму скорботними сухими очима. Може, я теж «Змогла б полюбити Максову маму», – подумала. «Пережила б якось ту першу зустріч. Підстерегла б гладку пані і без свідків їй. Я так люблю вашого сина. Я забуду все, що було в минулому. Забудьте і ви. Заради Макса. Ми зможемо», – уявила Презирливо примружені Хазяйчині оченята Насупилася Та чого Це я така сердита Прошепотіла А раптом вона заради Макса Задумалася Ось я вже і плани будую І хіба погано Чорна ніч Білі берези Червоне полум'я? Усі Старалися, щоби Люба врешті перестала озиратися назад і зазирнула в майбутнє. Сердюків почат хазяїна обшукався. Баклан мучив мобільний, Марта набирала разів десять, Рома Шиллер стукав глухо, Макс телефонував пані Жені намагала зв'язатися. А Володимир Гнатович сидів під вишнею біля добротного приватного будинку на околиці столиці і уважно спостерігав за Бритим наголо міцним чоловіком одних із ним років. Бритий задумливо ходив по ідеально підстриженому зеленому газону, Обережно обходив екзотичні, нетутешні кущі, зупинився біля одного, задоволено торкнувся гілки. Гуарана з Бразилії привіз. Латиною – Паулінія Купана. Ти ідею оцінив, Сердя? Купана. Вічно зелена зараза. Ти завжди надто любив себе купо, усміхнувся Сердюк і по пацанячому плюнув у підстрижену траву. Перед купою можна не напружуватися. Купа свій. Вони з купою Олешка Копцов заробив Різвисько Купа у 13 років, коли разом із Вовчиком Сердюком вперше махав кулаками у звичній для 70-х років минулого століття битві район на район. До того в одному класі обмальовували чорнилами парти – пропускали повз вуха нудні повчання вчителів і бігали у секцію боксу, аж доки у Середюковій голові не заклинуло і він не проміняв бокс на комсомольську активність. Цього Купа зрозуміти не міг, тренувався, мріяв про чемпіонати та перемоги та у сімнадцять загримів за грати. Не тому щелопу зламав, – посміхався криво, коли Вовчик Сердюк зустрів його на вулиці після відсидки. Шляхи розійшлися, і друзі зустрілися лише на початку 90-х. Сердюк на той час вже промацував столицю. Купа на Малій Батьківщині організував власну боксерську секцію Займався рекетом, на цьому потроху багатів і накинув оком на кінотеатр у спальному районі, дискотеку в ньому забабахати, наркоту штовхати, бабло збирати. Та хтось із тих, хто таку нагоду прогавив, стукнув у Київ і в результаті на малу батьківщину відрядили Сердюка розібратися і навести порядок. Сердюк враз оцінив прибутковість ідеї і захотів присмоктатися. Та спершу треба було усунути невідомого конкурента. Сердюк налаштувався закопати на хабу живцем і з цими думками поїхав на зустріч. А зустрів купу. До ранку пили згадували дитинство. «Десять відсотків», – запропонував Купа. «Знущаюся?» – образився Сердюк. «За смердючи десять відсотків я мушу тут всім роти позатикати і в Києві підставлятися». Логічним шляхом зупинилися на тридцяти. З тих пір пов'язані. Один одного з поля зору не випускали, хоч стосунки і не афішували. Сердюк допоміг Купі у столиці пару готелів приватизувати. Купа у Боргу не залишався. Володимир Гнатович навіть не уявляв, яке саме місце в ієрархії злочинного світу займає Купа. Але... Будь-які сумнівні прохання Сердюка завжди виконувалися миттєво. Сердюк глянув на купу у хорошій формі гадюка. Мабуть, досі грушу лупить. Я себе надто люблю неточне формулювання брате. Купа підлив під корінь гуарани води. Присів біля Володимира Гнатовича. Я себе поважаю. Так зробиш, спитав Сердюк. Дуже мені ця тема не подобається. А раптом Женя має рацію. Раптом малу курву підіслали в наш дім. Ми ж тобою розуміємо, це не випадковість. Один раз з'явилася, Женя ледії здихалася. Другий раз вона вже біля Макса виникла. Що за купа кивнув? Перевіримо. Хочеш пораду? А я просив пораду, звився Сердюк. Купа розсміявся, ляснув Сердюка по плечу. Позбався свідка сердю. Люди, юди, продажні тварюки, твій лікар забуде все, що ти для нього зробив уже завтра. Я навіть не знаю, де він рипнув зубами Володимир Гнатович. Під дверима громадської приймальні народного депутата Володимира Сердюка лежав напівпритомний лікар. Лице Набрякло, синці проступили піджак у шмаття. Сили покинули раптово, просто перед кабінетом. У голові запаморочилося, думки розбіглися. Дядькові вистачило тільки підперти двері. По ним на підлогу і завмерти. Над лікарем розгублено толклися куми. Свиря розмахував руками, кидався до цікавих, що оперативно підтягувалися до місця надзвичайної події з інших офісів, та люди не бачили серединят. Ні, це просто неприпустимо. Обурилася струнка-білявка з довгими нігтями. У нас пристойний офіс, а не притулок для бездомних. Треба викликати охорону. Запропонував Денді років тридцяти і посміхнувся білявці. Де в біса ця охорона? Як вони взагалі могли пропустити такого? гидливо скривилася висушена пані клімактеричного віку. Від нього тхне. Микишка нахилився до Івана Степановича, торкнувся плеча. Егей, поважний чоловіче. «Очуній, бо біда! Скажи, скажи, що до Сердюка!» «Мені до Сердюка!» – слабо прошепотів лікар. «А що?» – Володимир Гнатович. «Цікаві між собою? Обережно?» «Ні!» – Волоцюжка бреше. «Зараз». Денді підійшов ближче до дверей. Обережно переступив через дядька і послухав у замкнені двері. «Марто! Марто! У вас тут дивний відвідувач! Марто!» Знизав плечима товариству. «Я сьогодні бачив помічницю Сердюка. Я знаю!» Раптом зорієнтувалася Білявка. «Викличемо охорону. І хай вони перетягнуть цього глянула на зібрання, тицнула у висушену пані в офіс благодійного фонду до приїзду Сердюка. Ну, ми ж не можемо, а раптом він для чогось потрібний, Володимиру Гнатовичу. Що? Висушена пані ледь втрималася на підборах. У нас християнська організація а не сан і пледам станція. Ну, ми теж не хлорофос продаємо, сіпнула білявка. У нас вишукані парфуми, а це справа делікатна. Раптом приїдуть клієнти, а у нас обернулося до Денді. а ви? А ми би раді, але глянув на годинник. о. Зачиняємося, всім привіт. Чекайте, білявка охопила Денді за рукав. Обережно, мов нагидку істоту, показала на лікаря. Спитайте, як його прізвище може. Дядько ледь врухнувся. лікар я, гусько, поможіть. Ні. Я просто шизію від цих каламбурів, вибухнула висушена пані. Лікар просить про допомогу. Де ти вештався, бомжаро? Ти краще нам поможи, згинь звідси, поки міліцію не викликали. А в зачиненій зсередині приймальні тусилася перелякана Марта. Все так гарно починалося. Макс втік з-під її опіки. Володимир Гнатович взагалі не виходив на зв'язок. Вона зібралася поправити манікюр. Вже йшла ловити таксі, щоб їхати до своєї манікюрши. Та розговорилася з цікавим студентом, таким красунчиком, з такими очима таким чудовим іменем Сашко. Він цікавився політикою. Вона про це все знає. Заїхали до приймальні. Політичну аналітику продивилися. Все так платонічно, так натхненно, і раптом студент Красунчик зробив те чого у добровільному порядку Марта мріяла мати від усіх своїх чоловіків. Він обережно торкнувся її по тилиці і почав ніжно чухати. А після цього хтось каже, що долі нема. Марта віддалася білявому студенту просто на депутатському столі, шепочучи на вушко щось дуже Вчасне про плідну співпрацю, політичні перспективи і службовий автомобіль «Шкода Октавія», який надається у розпорядження помічнику. А посада наразі вакантна. І тут грюкіт у двері. Отака клята доля. Марта так розгубилася і рознервувалася, що забула, Задирати голову, щоб зникало друге підборіддя. «Давай не відчиняти», Прошепотів Макар. Підхопив Марту на руки. «Тихо, під двері, на підлогу. Давай, просто тут, екстрим їй». «Ой, такого ще з Мартою ніхто не робив. Та поки Макар, Подумки гортав порножурнали, аби збудитися і з честю вийти з екстрему, який сам запропонував. Марта так активно увійшла в експеримент, що здивувала самого студента. Лежала під Макаром на підлозі, однією рукою затуляла собі рота, аби не заверещати від збудження. Другою набирала чийсь номер на мобільному. Шиллір чув під собою макар. Під дверима приймальні лікар. Той самий добре. Ні, я в іншому місці. Ти розберешся з ним? Шиллір саме їхав до сердюкової приймальні. Зі стосом компромату на Коноваленка. Чудова новина, Марто. Звичайно, я все зроблю, аж засміявся. Ну, що за фарт, головний свідок у його руках. Рома не коновал Коноваленко, і не пихатий царьок сердюк. Ромі навіть глухонімий, розпатякає відслухані таємниці. Припаркував авто під офісним центром. Стрімко до приймальні. Боже, Боже, хто це, що за неподобство ще з кінця коридору? Цікаві? Наїжачилися. Так і знали. Збрехав волоцюга про знайомство з Сердюком. Рома до лікаря добіг пахви і потяг до виходу. Добре, що Володимир Гнатович цього не бачить цікавим через плече. Ну, куди ви дивилися? Чому не викликали охорону? Куми насторожено йшли за Ромою вслід, зиркали на посиніле обличчя дядька. Куми, Микишко. Люциперовий Секретарі нас не бачать. Це ж яка ласка Божа. Без перепон розвідку маємо. Я так собі міркую, куми свиря. Доведеться вдруге відбирати лікаря від іродових душ, похмуро відповів Микишка. На паркувальному майданчику охоронець допоміг Ромі всадити Івана Степановича до автівки. Поки Шиллер порпався по кишенях, щоб не дати на чай більше червінця, куми стали біля автівки і Свиря сказав, «Я у цей віз не полізу». «Тоді прощавай, куми Свиря, Микишка поліз в автівку». Свиря забігано в круги у вікна заглядає, «І що? І живий?» Не порізали черти на пояси. Микишка обмазав себе, знизав плечима. «Ні!» Свиря перехрестився і поліз на заднє сидіння до Микишки. «Ой, пропадемо!» Чує моя душа, «пропадемо у цьому возі!» Шиллер всівся за кермо і завів двигун. В руках джекпот тепер не метушитися, не поспішати, щоби не продешевити, не вляпатися. Кому віддати дядька, сердюкучий Коноваленко, куди ми їдемо, прошепотів дядько, кривився від болю, все намагався зрозуміти, куди мчить автівка, до лікарні. «Шановний, куди ж іще? Що з вами сталося?» «Володимир Гнатович, впевнений, що ви давно розглядаєте, як сяють лампи у вашій лікарні, а ви, бачу, знайшли в столиці пригоди на свою голову!» Демократично відгукнувся Рома. «Нічого не сталося. До Володимира Гнатовича найскоріш везіть. Мені його...» Попередити треба і додому вже з ваших хащів вибиратися. Вдома і підлікуюся. Замкнувся у собі дядько. Рома завівся. Ух ти! У столичну політичну гру вступає лисий дядько з провінційної лікарні. Колотися не бажає, хоче вкласти якусь Важливу інформацію Сердюкові прямо у вуха. А якщо ми, поважаю, сильна людина, ніякої лікарні, тільки справи, на ходу дістав мобільний. Просто зараз телефоную Сердюку, може встигнемо. А він де? У нього за 20 хвилин авіарейс на Брюссель – парламентська асамблея Ради Європи, спостерігач від України. Але якщо треба? От біда. Поки кататиметься, бандюки справу зроблять. Та що сталося? Рома демонстративно приклав до дядькового вуха мобільний. Не відповідає. На сина Володимира Гнатовича хочуть повісити убивство дівчини видав розгублений лікар Що ви мелите шановний красиво обурився Рома і на підтвердження шквалу емоцій що силу натиснув на гальма Бумс Дядько ледь не в'їхав носом у торпеду Авто зупинилося Рома повернувся до лікаря суворо захитав головою мовляв за свої слова Треба відповідати? Йолуб прителепкувати, думав презирливо, не запам'ятати простих речей. Не убивство, а самогубство. І не повісити, а довести причетність. Різні речі. А цій бедлоті, здається, однаково, що дівчина жива, сказав лікар. Бумс! Рома відсахнувся, врізався потилицею в бокову стійку. «Що? Дівчина жива!» – повторив лікар. Володимиру Гнатовичу треба передати, яку знав, не міг додому поїхати. Хотів попередити, що бандюки планують споплюжити репутацію шанованій людині. Оце, мабуть, вичікували виродки, поки він на ту раду Європи поїде, а самі тут свій шухер-мухер провернуть. Рома Шиллер аж губу прикусив від несподіваного азарту. Думки пасіансом. Так-так-так, дівчина жива, значить Коноваленко свідок ні до чого. Добре? Погано, дуже погано, бо тоді Рома Шиллер вже не професіонал, потякало пусто порожнє, продав неправдиву інформацію.